Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Квіти. Леонід Глібов. Читає для LibriVox.org. У гарному будинку на вікні бриніли квіти у макітрі. Тихесенько вони гойдалися на вітрі, радіючи весні. На другому вікні стояли інші квіти. З паперу зроблені і шовком перевиті, На дротяних стебельцях, наче мак. Хто йде, дивується усяк, Чого тепер не роблять люди, без коні їздять, Що колись і не таке диво буде. От-от, дивись, на місяць злізуть панувати, І там почнуть по-своєму порядкувати, Ще й земство заведуть. А поки що повернем річ на квіти, День парний був, у холодку спочитий ховався усяк. От справжні квіти кажуть так. «Ой, вітрику, наш милий друже, навій нам дощику, мерщі! Бо душно стало дуже скрізь, по землі сухій!» А ті й шовком вбрані квіти сміються з них. «Кому-кому ще й вам годити не бачили дурних, навій їм дощику із неба!» А що він здавсь, коли його не треба? Понелива води, хоч не ходи. Не слід їм вітри догождати. Бо що вони за квіти, треба знати. Ще тиждень поцвітуть, а потім і посхнуть. Ось ми непростою красою, сам бачиш ти, і літом, і зимою уміємо цвісти. А вітер віє, повіває, вже близько хмара. Дощик накрапає і зразу зашумів долину звеселив а ті квіти шовком вбрані попадали неначе п'яні пропала чвань тепер куди не глянь скрізь по двору їх вітер носить розумному як кажуть досить Кінець байки квіти